величезними партіями сарони, ручної роботи, щоби потім мастити собі голову, кому би їх подарувати. Однак подарунків все одно, як правило, виявляється недостатньо. Купувати малесенькі розписані шафки, величезні керамічні тарелі, прошиті соломою, нікудишні книги зі східної образотворчості, хороші книги зі східної, зокрема буддійської, образотворчості. Різних розмірів свічечки, робусту й арабіку, запаковані у святкові коробки Сіламат ідулфітрі, коричневий цукор, не знаючи, для чого він потрібен, туристичні довідники Бутану й Непалу, спеції і книжку Мадонни для дітей, спостерігати з балкона за водою в басейні, біля якого верещать японці, пересмажуючи барбекю. Спостерігати за кущів за товстими японськими дітьми, що грають у теніс на майданчику, огороженому куле непробивними антимоскітними сітками, товсті діти символ достатку батьків, їм інколи навіть ходити забороняють, щоб не помарніли. Кидати у безхвостих котів напівпорожніми горнятками за те, що вони безпардонно, безхвостість у індонезійських котів повальна патологія, Крадуть сир зі столика, виставленого на двір. Бідувати з приводу того, що в Індонезії дико бракує сиру, оливок і вина, а якщо і є вони десь, то за космічну ціну і інфернальної якості. Одне слово, вони не скучали. Марла вдавалася до всякого такого малювання, закохавшись у героя Рамаяни. Х'ялмар домагався катарсису, знову і знову коперсаючись у розрахунках свого бюджету на наступний рік. Ранками вони читали інтерв'ю 1-річного лами, що пальчиком виводив у повітрі галочку «Найк» – «You can do it», повідаючи про досягнення чергового ступеню самовдосконалення, і сперечалися, добре це для дитини чи ні, коли їй з малку торочать про те, що вона бог. «О, oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you!» Смачно потягнувшись за столом, «Ах, як чудово робити те, що тобі суворо забороняли в дитинстві», промуркотіла Марла. Власне, ця пісенька завжди випадково заставала її по доволі значущих місцях. Десь раз на рік, ні сто, ні сьо, Лурід проникав у Марлин часопростір, зі своїм ненабридливим гітом. То було, принаймні, так Марла його трактувала, своєрідним втиканням нової віхів зеленаве сирне плато її життя. Важливим видавалися обставини і місто з'яви Перфекдея. І наступного разу це місто було Берліном. Санта Клаустрофобія, 2003 hey you, bitch. «Stay fucking away from him!» – обличчя в матрац, шипіла Марла. Просто Х'ялмар збирався на побачення. Сказав він про це так. «О, до речі, мені ще треба всучити подарунок одній ем, дівчинці». «І ти хочеш піти на це вручення один?» – тицнувши пальцем у темну кімнату, поцілила у вимикач Марла. «Так, я знаю, що це дурнувато», – знизав плечі Мах'ялмар, «але вона про це попросила прийти без тебе». «Ага, пам'ятаєш, я казав тобі про дівчину, що зацікавилася мною, але не я нею». «Sorry, but this is someone already», – згадала той епічний переказ Марла. «Власне, для неї наявність того «someone»?» Ніколи б не стала на дорозі чи й на півдорозі. Як є уже он, то буде ще й «енаде Нам не жалко. Але із Х'ялмаром усе було по-іншому. Марла довіряла йому на сто відсотків більше, ніж собі. Тому вона сказала, іди, звичайно. Тільки перевдягни футболку, бо потом жахливо смердить. Не можна так на побачення ходити. Ти ж почуття її пораниш естетичні. Я вже їх поранив. Ну, то давай знайдемо найстрашнішу мою фотографію. Ти її покажеш, може легше стане. І Марла, загарбавши пакуночок із подарунком для дівчинки, чорним маркером намалювала по центрі сердечко. Доволі бридко, похвалив Х'ялмар. Ну, добре, я піду. «Люблю тебе. Дуже багато. Ага, а я тебе дуже довго. Іди вже». Ф'явмар натягнув на свою неперевершену, щойно з австрійської перекарні біляву голову червоно-жовту шапку македонських націоналістів і, обійнявши приятеля Аско, в берлінському помешканні вони жили всі в трьох, відчинив вхідні двері. «Стій!» – гукнула його Марла – «А можна, поки тебе не буде, я позаймаюся сексом із Аско?» «Ну, завагався Х Ялмар, якщо вже так хочеться, to be my guest!» «Ура!» – закричали Марла й Аско і пішли пити чай.